da xeitura ai ah, é o que vivor das cegadas e é o que vivor da xeitura ah, ainda no vimos cansadas a porfer do nosso amo a ah, nos amo aye tenenga su cuadrilla gracias a Dios que llegamos ay el portal de la hermosura donde se le cree so Bueno, queridos ointes, temos outro lado do telefónico a nosa correspondente dos Cancares, pero que hoxe sí. non se atope precisamente naquela zona, pero nos queremos aproveitar a ocasión para per, eh, eh felici. desexar por, por estas eh polas festas do Nadal. E desexarlle un ventureiro ano novo 2022. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Xulio y Armando. moitas gracias. Bueno, que, que non, deve, non queríamos deixar pasar esta ocasión, porque é o último programa do ano, e entonces, pues eso, uh, agradecerche moitísimo a túa colaboración de correspondente que, que sempre, oh, vale. cada fin de semana, estás connosco. Eh, bueno, pues eso, o que, que volvemos a repetir, moitísimas felicitacións, eh, un vento Eso, igualmente, alegro de que me chamedes a poder vos eso, a todos os oíd de Radio Corneiall e sempre que aniciai a vos mesmos pois eso, despeciéndonos a tábano que ven, non? É, sí. é, que, é que teñáis tamén boas festas non sei si desvir por Galicia, Armando si queres máis... É <risa> o no, no. meu País Vasco Está combinado para ah. ir ao País Vasco, sí Moi ben Bueno. Pois, pues, en xullo quedas aí, ó ¿no? Sí, sí xullo, sí A familia obrígame a quedar aquí non de... Ademais, con esta podre mía sí. A cousa non está moi clara para poder Desplazarse demasiado Estáse depoñendo malas cousas sí. Sí. A ver como, como pintan vale. Pero eu tamén estaré por aquí Por desastrear vale, pues, Que teñes moitos éxitos Porque te, teño entendido que vas para Unha celebración importante en Pontevedra, non? Bueno, vamos a un rai, que é o, o primeiro que participo este ano, porque quitando que... O, ai, no, é o segundo, que eh, organizamos, tamo eh. era outro ato, pero quimos participar a un deste eh. presentación, como que xa estamos preparando para pa comenzar a temporada en marzo en BCRA, esperamos ser uh -huh. a, a terceira edición deste rai de, do que tanto vos falo, no Uh -huh. eh, pois agora toca ir de participante A disfrutar do que teñan Das provas que nos van ter preparadas En tipo Pontevedra E é o raí da mullera, ademais eh, Adicado, adicado a, a todas as mulleres que participamos Bueno, é misto O sea, é de participación Como sempre, masculina e feminina Pero é un homenaje pois a todas as molleres que, que estamos competindo non? e no, raíz do orientación moi ben, pois, ala, felicitacións outra vez eh, eh, boa viaxe eh, eh, moitos éxitos sobre todo pois, éxitos eso, na, é pues, importante participar e pasalo dentro o tempo que temos moi pois, seguro eh, unha aperta para vos eh, eso, moitas gracias por chamar veña, Así, hasta outro momento talo guiño talo guiño talo E te...